«Тут я найстарший, чи не я? Забороніть, заткніть навіки того дурного солов'я, Щебече цілими ночами, та ж сміється, аж рида, А про царя свого, про мене, ні разу в пісні не згада. Почувши це, кабан захрюкав. «Ну де ж та правда, де закон? На соловейка нападає жорстокий деспот і бурбон». А згодом сам в начальство виліз у той кабан і повелів, Женіть з гаю в три шияки крикливих дурнів солов'їв, Лящать, витягкують зарази, аж гаєм котиться луна, Але не дозволили ні разу співать про славу кабана. Отож то й лихо, друзі милі, Що не самі лише орли, а й не дотепет упорилі, Усі прагнуть слави і хвали. Ворожка Зі столиці у район Прилетів уранці повноважний представник в дорогій ушанці. Всім сподобалась його вченість і культура, особливо ж потрясла шапка жовтобура. Скаламутила вона райноменклатуру, кожен кинувся справлять шапку жовтобуру. Диво те придбав собі і Матвій Колода. Згодом трапилася з ним ось яка пригода. Виліз він із москвича, під рукою папка, на солідній голові пижикова шапка. А циганка тут як тут. Дорогой, хороший, ручку дай, поворожу, чисту правду розкажу. Пинь на ручку грошей. Повезе тобі в любві, пощастить у дружбі. я тобі випада по службі. Іде все на красоту у твоєму ділі. Будеш мать машину ту, що колеса білі. А Матвій відповіда. Ти ж така ще молода, робить не хочеш. Голови морочиш, розпотякалася тут про автомобілі, Влізли в голову тобі ті колеса білі. У циганки очі злі стали, як у кішки. Та ти стільки й жив, швендів тільки пішки, Щоб носив ти не портфель, а міту й лопату, Щоб і шкури ліз, і жив на одну зарплату. Щоб нічого ти не міг діставати по блату, Ні дружині, ні собі, ні сестрі, ні брату, щоб ніколи ти не їв смаженої курки, щоб не пижики носив, а кролячі шкурки. Мракобісся. Вів корабель відважний капітан крізь чорну ніч, крізь морок і туман. На кораблі мудрець був, що в житті багато бачив, знав морські путі. Він говорив одверто капітану, «Обрав дорогу ти погану, попереду нас гострі скелі ждуть». Ковтне нас стемна каламуть. «Замовкне!» – крикнув капітан на нього. закритий в трюм базі старого!» А вночі у непроглядній тьмі Розбився корабель і потонув у шумі. Біда тим кораблям, де сила при кермі, А мудрість у глибокім трюмі. Помилка Бог, це з Біблії відомо, Потрудився як слід. За п'ять днів йому вдалося сотворити світ, а на шостий він промовив «ну тепер пора» і зробив Адама з глини, дєву із ребра. Нині Бог униз як гляне, сидячи в раю, до ріка собі за грубу помилку свою. Чом же я недальновидним був тоді таким? Чом у мене день той шостий був невихідним? Божий помічник. Ворогували Бог і Сатана. Століттями між ними йшла війна, і Бог собі покликав на підмогу. Кого, вгадайте? Мав пукривоногу, і жменю мозку вклав у череп їй. Ось хто сказав закінчить вічний бій. Допоки розум був у нас незрілим, ми милувались тихим світом білим, любили сонце, Пісню голосну й поважали думки глибину. Допоки в нас душа була чутлива, Нас чарувала лірика журлива. Ще ж так недавно, узнавши із газет, Що приїздить учений чи поет, Десяток верст ногами відмахаєш, Провезся в зал, Від щастя завмираєш. Тепер газет візьми Найтовщий жмут, Проглянь журналів, Хоч і цілий пуд. Не густо там поети і мислителі, Густіше там – Ракети і носителі Тепер ми навіть до високих зір Шлимо ракети із глибоких нір Здається, духом прагнемо угору Але ракети пхаємо у нору